Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er tirsdag den 2. august, og vi er klar med følgende nyheder. Nye kursfald truer Europa og Danmark i dag. Verdens største kapitalforvalter advarer om, at din egen psyke kan spænde ben for dig på markedet. Og så er der et socialt medie, som brager op på Wall Street. Og til sidst i udsendelsen, så tager vi som vanligt et lille Kig på finanskalenderen. Ja, du lytter til Jørgen Vester morgennyheder. Mit navn er Simon Richard Nielsen. Nye kursvalg på vej til Europa. Investorerne de lærer til at have fundet de røde pensler frem i dag. Og ifølge Bloomberg så er det særlig udsigten til en mulig recession og stigende spændinger mellem USA og Kina, der påvirker markederne. Børshælgen er lige nu i gang i Asien. Der er fald på menuen. De japanske aktier de mister omkring 1,5 procent. Det er når vi kigger på det store og brede Nikkei-indeks. Og den her negative stemning den forværes, sådan set, hvis vi ser mod Kina, som ifølge Bloomberg oplever det dybeste fald i tre uger. På børsen i Shanghai der falder aktien er lige nu 2,7 procent her til morgen. Og når man kigger på Hangxing-indekset, altså i Hongkong, så er der altså også kurstab. Og der er dermed også udsigt til kursfald i Europa, når børshandlen den begynder omkring klokken 9. Europæiske aktier i Stoxx50-indekset står til at falde 0,5%. Det viser den her såkaldt futures-handel. Og Stoxx50-indekset er altså et form for et C25-indeks for de store europæiske virksomheder. Jeg kan også lige nævne, at olieprisen den falder tilbage. Den er nede under 100 dollar for en tønde. Den amerikanske olie den handles til 93 dollar per tønde, mens den europæiske Brent-olie, altså nordsø den ligger på 99 5 for en tynde olie. Verdens største kapitalforvalter, det er BlackRock, og de advarer om tre fælder på markedet lige nu. Aktiemarkedet er jo altså en tur i en helt stor rutsjebane. Den ene dag byder på en dejlig optur, og så er den næste på uhyggelige fald. Og derfor så er der god grund til at gøre sig omhyggelige overvejelser om porteføljeændringer. Det skriver BlackRock i en kommentar til Jørn i dag. Og øh, de peger på tre mulige fælder, som handler om øh, vores psykiske eller vores mentale adfærd, altså som mennesker. For det første, så peger kapitalforvalteren på, at man skal tænke over det, der hedder dispositionseffekten. Og det er altså en tendens til at øh, holde fast i tabende positioner for længe, og at man samtidig sælger vinderne for tidligt. Og psyken den spiller ind i den her sammenhæng, og øh, Behavioral Finance, som det hedder, konstaterer, at folk føler smerten ved tab dobbelt så stærkt, som de oplever ved en tilsvarende gevinst, skulle være behageligt. Og så er der et citat her fra BlackRock. BlackRock, som et resultat kan folk holde fast i tabende positioner for at undgå smerten ved et tab. I mellemtiden er det fristende at låse gevinster for tidligt på vinderpositioner på grund af en modvillig mod at tage større risiko for kun marginale fordele. Og den anden <coughs> bias, det er træhed, altså at man slet ikke foretager nogle øh, ændringer og BlackRock opfordrer til, at de store fremover bliver nødt til at skifte noget mere ud af deres portefølger. De skal gøre det hurtigere og tidligere, øh, lyder det. Og den sidste fælde, som BlackRock advarer mod, det er det, man kalder for endowment. Og så siger BlackRock om det. Tænk på det som overdrevne overvejelser om, hvorvidt du en dag kan få brug for noget, der har stået og samlet støv i overvis, hvorimod du måske klart burde rydde op, forklarer BlackRock. Endowment medfører, at man overvurderer sine aktier, og jo længere tid man har haft dem i portefølje, jo mere overvurderer man de her aktier, lyder det altså. Endowment-effekten kan få investorer til at holde fast i positioner, selv efter at en investeringsstrategi er udspillet, og det kan skade præstationen. Positioner giver ofte mere i afkast tidligere i deres levetid. Det skriver altså BlackRock. Så er der et socialt medie, Pinterest, som overrasker meget positivt, især med en stærk vækst blandt øh, brugerne. Der var ellers øh, blandede takter, da Pinterest leverede regnskab i går aftes på Wall Street. Øh, Omsætningen var stort set som øh, ventet, og hvis man ser på bundlinjen, altså i hvert fald på driftsresultatet, øh, så skuffede de lige frem i forhold til øh, konsensus. Til gengæld, så var antallet af aktive månedlige brugere en positiv overraskelse, og det er altså med til at sætte aktien op med 16,5 procent. Det var i eftermarkedet, øh, og øh, det vil jo nok spilles af, når Wall Street åbner omkring 1530 øh, dansk tid. Øh, jeg kan lige oplyse, at Pinterest omsatte for 666 millioner dollar. Øh, det var nærmest lige på, som sagt, øh, og... Efter det her regnskab, så har kapitalforvalteren Elliot Investment Management udsendt en meddelelse, hvor de roser strategien, og derfor så er de købt op i selskabet. Det betyder, at Elliot Investment Management nu er den største aktionær i Pinterest. Til dagens program, hvis vi ser på, hvilke regnskaber vi kan forvente i dag. Den amerikanske kaffegigant Starbucks aflægger nemlig tal for andet kvartal, og det samme, det gør Airbnb og PayPal, og endelig så kommer AMD, altså også fra øh, USA. Så er altså fire interessante amerikanske selskaber, som vi skal holde øje med øh, senere i dag. Så vidt. Euroinvestor morgennyheder. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Simon Richard Nielsen.